Микола Лебедин Цей корпус планувався Не за загальновійськовим принципом Дивізія, полк, батальйон, рота взвод відділення А за цілком новим Бригада, курінь, батальйон, чота Щось середнє між ротою, і взводом, рій Самодостатня група З радіостанцією, снайпером, кулеметом Підривником і так далі Корпус спеціального призначення Кидали у найпекельніші ситуації І, як правило, з літаків На парашутах Формувався він із різного люду, більшість із якого носили маски і категорично не афішували своїх справжніх імен, але воювали вони дуже добре. Для відзначення найзухваліших героїв Центральна Рада встановила адекватну відзнаку – срібну восьмигранну медаль на червоно-чорній стрітці – ніч залізняка. Але цієї нагороди вдостоювались обрані з обраних. Для відзначення більш поміркованих подвигів була встановлена система хрестів трьох ступенів – бронзовий, срібний, золотий. Козацький хрест – для шеренгових, рядових вояків та підстаршин – унтерофіцерів. Гетьманський хрест – для старшин – офіцерів. Та княжий хрест – для генеральної старшини, власне генералів. Крім того, вже після взяття Москви на спеціальному засіданні було встановлено нові бойові нагороди України. Медаль «За взяття Москви» нагороджувались усі. Орден «Шлях Сагайдачного» – коштовний витвір мистецтва із срібла – нагороджувались теж усі від стрільця до генерала, але за визначні подвиги. Медаль «Малиновий хрест» для солдатів. Орден «Богдан Хмельницький» для офіцерів та орден князь Святослав для генералів Для моряків було впроваджено медаль «Синій хрест» та орден «Князь Олег» а для літунів медаль «Блакитний хрест» і орден «Архангел Гавріїл» Міська управа Києва власним коштом виготовила і нагородила 10 тисяч вояків від Шеренгового до генерал-полковника Романа Шухевича дуже гарним хрестом зі Срібла Ємалі Емалі архістратиг Михаїл Найвищою державною нагородою України було проголошено Орден Святого Андрія Первозванного. Золотий хрест із тризубом в центрі одягався на шию. Цього гонору вдостоїлись лише командувачі першої та другої ударних армій генерал Хорунджі Тарас Боровець та Євген Побігущий. Конструктор зброї Калачник, авіаконструктор Антоненко – Вістун Єгоренко та Шеренговий Кантарчук. Останні два за те, що 9 жовтня 1941 року встановили синьо-жовтий прапор перемоги на спадській вежі Московського Кремля. Командування українського війська від самого початку приділяло значну увагу формальному аспекту відтворення армії, аби відразу заявити всьому світові, що формується регулярна армія без жодної партизанщини. Було розроблено зразки одностроїв польового та парадного кшталтів Міністерство легкої промисловості України було зроблено замовлення на мільйон триста тисяч одностроїв, чобіт та шинелей І забігаючи вперед, треба сказати, що українські швейники та взуттєвики із завданням вітчизни справилися До зими 1941 року українське військо було одягнуте і взуте у добротні українські речі за це міністра легкої промисловості України, Мордехая Шляпінтоха, було нагороджено орденом Богдана Хмельницького. За зразок українського військового однострою було взято форму українських січових стрільців. Мундири для наземних військ шили з сукна захисного кольору, що дуже не подобалося німцям, нагадували їм ненависне на англійське хаки. Для моряків було справлено чорні й білі мундири з краватками для офіцерського складу. Мали свої однострої й літуни, гарні світло-сірі, сріблясті навіть мундири з урахуванням Загально Загальновійськові мундири були некрикливі. Гудзики не блискучі, а обтягнуті тканиною. Погоди не виділялись кольором. Лише прихильники декору відвоювали петлиці зубчатої, як в усусі форми. Піхота мала синю барву артилеристи й танкісти мали нову, а Національна гвардія, яка по суті виконувала функції поліції, поки українська поліція розгойдувалася, носила зелені петлиці. Війська спеціального призначення спочатку хотіли одягнути у жовті барви, але цьому спротивилась більшість старших офіцерів, спецняків, тому жовті барви віддали